І неохоче, про бурматіву, так Рузвельт і Черчилль були людьми європейськими, дипломатами. Вони мали звичку розмовляти з азіатськими владиками. Знали їхні звичаї. О великий царі, о присвітлий султане, о сонце сходу і всього світу. «Прийми смиренні вислови твоїх підніжків бідного Рузвельта і покірного Черчилля. Розуміється, тільки простодушні, наївні люди в СРСР могли прийняти цю формальну вічливість за вияв справжньої оцінки Сталіна. Тепер Черчилль говорить щось інакше, а Рузвельт перед смертю висловлювався про Сталіна як про людину нечесну, підступну, фальшиву, яка свого власного слова шанувати не може. Ну, одне слово, як про справжнього і негідного жодного довір'я азіата, який шанує і цінить тільки брутальну фізичну силу. Мені сумно переказувати тобі цю дівчину, бо я розумію, як болюче Віруючим людям бачити деякі свої ікони в іншому, ніж їхні світлі. Маруся ж очі заплющила, щоб не чути, і закричала, ну а всі закордонні комуністи, а письменники, вчені на Заході, а мільйони робітників, хіба ж вони не славлять Сталіна? Вони ж не тепли мати, і вони незалежні від нього. Сергій Петрович Неспокійно подивився на вікно і на двері та притиханим голосом сказав що говоримо! Закордонні комуністи? Мільйони робітників? Так, Марусю! Віра в Сталіна і в наше щастя, створене ним у найтемнішої маси робітництва на Заході є. Яке це щастя ми?» Добре знаємо. Ну, а щодо поетів, інтелігентів усякого роду, які вважають себе за лівих і, словословлях Сталіна, то краще б не говорити про цих наївних і смішних або продажних і рідких людей. Коли вони щирі, активні, вірні комунізму комунізмові люди – то хай їдуть сюди творити з нами наш соціалізм. Хай! Чого ж вони воліють сидіти собі по своїх Франціях, Англіях і інших буржуазних країнах? Того Марусину, що вони вже знають, що коли вони справді чесні і щирі, то вони за свою чесність, щирість, правдивість будуть зараз же по приїзді заслані на Сибір, у концтабори, як, здивувалась Маруся. Вони це знають і все ж таки вважають себе за чесних? Так, вважають. Ех, марусино, Марусина моя, Коли сіяє твій батько і вбитий нами Марко, Всі ми були чесними наївниками. Ми теж, повіривши Москві, хотіли творити нове життя, соціалізм на Україні і по всьому світі. Ми, як тисячі інших соціалістів, які хотіли бути активними, послідовними, самовідданими ідеї визволення соціально окривджених, ми теж повірили, що Ленін, Троцький, Сталін та їхні найближчі співробітники – Перемогли в собі інстинкти панування, насилля, що їхня мета була справді будування щастя на землі. Ми пішли на співробітництво з ними, а вони нас схопили за горло і примусили стати їхніми покірними сексотами, безсловесними підлими рабами, шпигунами і катами своєї власної батьківщини, нашої прекрасної України. Оце, діти мої, та правда, яку ми, мордовані за кучі раби, не сміємо сказати в голос, а тільки шепочемо своїм найближчим